Timotei capitolul 2, versetele 1 și 2 Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. E vorba aici de îndemnul la rugăciune, mijlocire și mulțumire pentru toți oamenii și cu atât mai mult pentru cei care conduc țara, de care creștinul adevărat trebuie să țină seama. Îndemnul la rugăciune este venit de sus și el este nu numai spre binele celui ce se roagă, ci și pentru binele celor pentru care se roagă. Câte nevoie au de a fi susținuți în rugăciune toți cei ce stau în fruntea gloatelor. Nu e ușor să conduci, să dai directive și legi omenirii pornite din fire spre păcat și orice fel de răutate. Cei care conduc pe alții trebuie să țină minte că și ei sunt sub poruncă. Conducătorii sunt supuși lui Dumnezeu ca și cei pe care îi conduc. Cel condus ca și conducătorul trebuie să asculte de legile dreptății și ale cinstei, legi care vin de la Dumnezeu. Lucrurile dumnezeiești și veșnice ar trebui să fie tot timpul aproape de noi. Să nu ne gândim la ele numai în clipele de încercare, ci totdeauna ele să fie prezente în mintea și inima noastră. Sunt unii care sunt atât de sfinți încât nu se gândesc deloc la lucrurile lor trupești. Dar aceasta nu este pe voia Domnului Sus. Mult mai mulți sunt însă aceia care sunt atât de absorbiți de lucrurile vremelnice încât nu își ridică ochii în sus să-L vadă pe Dumnezeu, izvorul oricărui bine. Dumnezeu urăște orizontul strâmt, orbia noastră față de ceea ce este nevăzut și veșnic, însă este nemulțumit atunci când El controlează toate scopurile și motivele noastre. Să mă rog deci pentru țara mea, pentru conducătorii ei, pentru judecătorii ei, pentru cei ce fac legile și pentru tot poporul, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, ca să pot trăi și eu și toți ai mei în pace și liniște. Sfântul Isaac Sirul a fost întrebat de cineva care inimă este mai milostivă. El a răspuns. Inima care arde pentru toată făptura, pentru oameni, pentru păsări, pentru dobitoace, pentru demoni și pentru toată zidirea, și de aceasta și pentru cele necuvântătoare și pentru vreșmașii adevărului, și pentru cei ce îl sau îl păgubesc, în tot ceasul să aducă rugăciuni cu lacrim, în tot ceasul să aducă rugăciuni cu lacrimi ca să se păzească și să-i curățească. Teofilact zicea, două bunătăți izvorăsc din rugăciunile creștinilor pentru toți oamenii cât și pentru împărații necredincioși. Întâi pentru a izgoni orice simțământ de ură din inima credincioșului, pentru că cel care se roagă nu mai poate vrăjmăși sau urâ pe cel pentru care se roagă. Al doilea, pentru că necredincioșii se fac mai buni în urma rugăciunilor celor credincioși ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Nu numai pentru alții, ci și pentru noi înșine trebuie să ne rugăm rugăciunea adevărată, nu de formă, căci numai prin rugăciunea adevărată ajungem la viață pașnică, liniștită și evlavioasă. Dacă simțim că nu suntem liniștiți și evlavioși, să ne cercetăm rugăciunea și vom descoperi că nu e ceea ce trebuie să fie. Nici o rugăciune nu este făcută în zadar, dacă este izvorită dintr-o inimă care caută voia lui Dumnezeu. Dacă ne rugăm pentru autoritățile pământești, noi împlinim cuvântul lui Dumnezeu, deci este o ascultare de Dumnezeu, chiar dacă autoritățile nu se schimbă în purtarea lor față de noi. În urma rugăciunii noastre, inima ni se liniștește și se umple de pace. Rugăciunea este o înviorare duhovnicească, chiar dacă anumite nevoi pământești nu sunt împlinite. Ea este o armă puternică pentru potolirea duhurilor străine, o punte de legătură între om și Dumnezeu și între om și om. Prin rugăciune ne tezim drumul spre Dumnezeu și spre oameni. Rugăciunea cu credință este valoarea cu care putem cumpăra totul, pentru slava lui Dumnezeu, valoarea care ne este oricând la îndemână. Dumnezeu iubește pe toți oamenii și rugăciunea mea mijlocitoare va ajuta la mântuirea lor. Vă, Preziți-vă, vă din somn, Priviți, priviți, lumina vie, Voi care aveți același și domn, Hristos se aproape ca să vie. Voi care aveți același și domn, Hristos se aproape ca să vie. Hristos, Hristos, Hristos să vine. Versetul 3 Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Orice lucru care îi din milă și dragoste adevărată este bun și bine primit de Dumnezeu, chiar dacă legile dreptății nu sunt pe deplin satisfăcute. Căci tot ce se face din milă și dragoste curată nu duce spre păcat, ci spre Dumnezeul dragostei și al ei. Dumnezeu, Mântuitorul nostru, a avut milă de noi și ne-a iubit cu o dragoste atât de mare, încât a rupt din sine ce a avut mai scump, pe Fiul Său, și l-a dat ca jertfă pentru mântuirea noastră. După dreptate nu trebuia să facă lucrul acesta, însă dragostea l-a silit. Să urmăm pilda lui Dumnezeu și totdeauna vom face lucruri bune și dătătoare de viață, căci numai lucrul acela e bun care duce spre viață. Versetul de mai sus este în legătură cu rugăciunea, mijlocirea și mulțumirea pe care credinciosul adevărat trebuie să o aducă înaintea lui Dumnezeu pentru toți oamenii, fie prieteni, fie vrăjmași, fie credincioși, fie necredincioși, fie de jos, fie de sus. Pentru toți oamenii trebuie să se roage cel care are sămânța lui Dumnezeu în el, cel care este născut din inima Domnului Isus, care s-a jertfit pentru toți oamenii. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Niciodată nu-i respinsă de tronul Harului o rugăciune curată și izvorâtă din dragoste. Un singur loc din Sfânta Scriptură vorbește despre oprirea rugăciunii, în 1 Ioan 5 16, scrie, este un păcat care duce la moarte, nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Nu-i zic, dar dacă se roagă și se roagă cu stăruință și cu dragoste fierbinte pentru cel căzut, Dumnezeu primește bine acest lucru și se bucură mult. Un exemplu în privința aceasta avem în vechiul legământ când Dumnezeu, în urma unui păcat de moarte al poporului lui Israel, a hotărât nimicirea lui. Moise s-a rugat fierbinte înaintea Domnului ca să ierte poporul și l-a iertat. Cu cât mai mult acum, în legământul Harului, nu va face el lucrul acesta. Să îndrăznim cu mijlocirile și rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu pentru toți oamenii, ca toți să fie mântuiți și chiar dacă nu se întâmplă acest lucru, noi n-am pierdut nimic, căci Dumnezeu primește bine tot ce este izvorât din dragoste. Rugându-ne prea mult și pentru toți niciodată nu pierdem. Rugându-ne prea puțin și numai pentru anumiți oameni pierdem sigur. Rugăciunea curată este totdeauna un lucru plăcut și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Să căutăm clipă de clipă care este lucrul cel mai bun și pe acela să-l înfăptuim. Rugăciunea pentru alții este un lucru foarte bun. Să facem des lucrul acesta. Creziți-vă acum vă Bibi slabită, brotherie. Mărchei, povărbăștii, jungle, sunt turas. Hristos, eu provă, e ca se vie. Mărchei, povărbăștii, jungle, sunt turas. Hristos, eu provă, e se vie. Hristos, Hristos. Versetul 4, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Iată unul din locurile cele mai întoritoare în nădejde din Sfânta Scriptură. Și asemenea locuri nu sunt puține. Toți oamenii să fie mântuiți. Aceasta e voia lui Dumnezeu. Și cine se poate împotrivi voii lui Dumnezeu? Cine poate să-i abată planul lui? Cine poate dărâma ceea ce zidește el? Este oare vreo putere mai mare în univers decât puterea lui? Este oare vreo înțelepciune mai desăvârșită decât înțelepciunea lui? Dar dragoste mai mare ca a lui ar putea fi undeva? Nu! Cu toată împotrivirea diavolului, cu toată viclenia lui în mijloacele de amăgire, cu toată puterea păcatului și a întunericului, cu toată și morții... Voia și planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea tuturor oamenilor și venirea lor la cunoștința adevărului se va împlini sigur. Când? Cum? Aceasta e treaba lui Dumnezeu și zadarnic te vei trudi tu, omule, să aduci argumente că nu va fi așa. Romani 11.32-33 Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și al științei lui Dumnezeu! Ioan 12 cu 32 Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Roman 5 cu 18 Printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Evrei 2 cu 9 Prin harul lui Dumnezeu, El, Iisus, să guste moartea pentru toți. Cu Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. 2 Petru 3 cu 9 Domnul dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Psalmul 22 cu 29 Înaintea lui se vor pleca toți cei care se pogoară în țărână. Ioan 16 cu 49 Toți vor fi învățați de Dumnezeu. Psalmul 22 cu 27 Toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Efeseni 1 cu 10 Toate lucrurile din cer și cele de pe pământ vor fi unite prin Hristos. Va veni o vreme când se va împlini această voie a lui Dumnezeu, căci așa cum s-a amintit, nimeni nu se poate pune în calea împlinirii ei. Sfântul Ioan Gură de Aur scria Dar dacă Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, Trebuie să voiești și tu și toți creștinii. Adică tu să nu vii cu alte învățături, cu alte gânduri, căci și așa nu ți se vor împlini. Nu încape îndoială că el, apostolul Pavel, afirmă categoric și fără nicio mărginire răscumpărarea Universului și neamului omenesc. Teologul ortodox Grigore Marcu, referitor la această problemă, zice Lumea va deveni o împărăție a lui Dumnezeu, cum a fost la început.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 Chiar dacă astăzi mulți, cei mai mulți, orbecăiesc în întunericul necunoașterii, va veni o zi când vor ieși la lumina cunoștinței. Chiar dacă astăzi, datorită mediului rău și a influenței din lumea minciunii, căutătorul adevărului rătăcește mult, va veni ceasul când va fi izbăvit de rătăcire. Voia lui Dumnezeu este aceasta și ea se va împlini sigur. Și să vină la cunoștința adevărului. Un gând interesant cu privire la problema adevărului are teologul protestant Tilic. El spunea, la fundamentul oricărei îndoieli serioase e ascunsă credința în adevăr. Cine se îndoiește în adevăr manifestă tocmai prin aceasta o pasiune infinită pentru adevăr. Și astfel cel ce se îndoiește stă și el în adevăr chiar dacă unicul său adevăr e că nu are niciun adevăr. Și scepticul participă la credință chiar dacă credința sa nu are niciun conținut concret. Cine caută adevărul l-a și aflat. Căutarea are importanță în fața lui Dumnezeu și el, la vremea potrivită, îi va da liniște adevărului. Voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștință adevărului. Dar eu, care sunt copila lui Dumnezeu, ce trebuie să voiesc? Răspunsul este simplu: ceea ce voiește Dumnezeu. Și când voiește Dumnezeu ceva, el aduce la îndeplinire. Oamenii trebuie să vină la cunoștința adevărului, dar eu trebuie să fiu vasul care poartă adevărul. Dar voi, ta, dragul meu, care este? Vrei tu să fii mântuit? Vrei tu să ajungi la cunoștința adevărului? Vino la Domnul Isus, Predă-te lui fără nicio condiție, liapă te de toate lucrurile, chiar și de cele pe care le-ai socotit bune și vei vedea minunea. Numai vasul gol va fi umplut cu un conținut nou. Treziți-vă din umblături vrășmaș, trăiți în alba curăție, pășiți pe la adevărul lui Făgat. Hristos se aproape ca să vie, pășiți te la adevărul lui Făgat se ca să Hristos, Hristos se aproape ca să, Christos, Christos, Christos aproape ca să Versetul 5 Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos. Cât de limpede și simplu vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre adevărurile fundamentale ale credinței și ale mântuirii. Și un copil le poate înțelege. Dragostea lui Dumnezeu prezintă aceste adevăruri fără niciun văl, pentru ca orice om să le poată înțelege, să le poată primi și să le poată trăi spre mântuirea și fericirea lui. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor celor credincioși. Este un singur mântuitor, Isus Hristos, prin care putem fi mântuiți. Este un singur domn pe care trebuie să-l primim, Isus Hristos. Este un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, Isus Hristos. Este o singură credință, este un singur botez, este o singură nădejde, este un singur duh, este un singur trup, biserica. Despre aceste adevăruri au vorbit mult și Sfinții Părinți. Iată câteva din gândurile lor. Sfântul Vasile cel Mare cu tăcerea cinstească se cele negrăite, sau cu cinstire de Dumnezeu numere se cele sfinte. Un Dumnezeu și Tatăl și un Fiu, unul născut și un Duh Sfânt, pe fiecare din ipostasuri unatic îl vestim. Noi rămânem la monarhie, adică la un singur Dumnezeu. Sfântul Ioan Damaschin Există un singur Dumnezeu, desăvârșit, necircumscris, făcător al Universului, țitor și conducător, mai presus de desăvârșire și înaintea oricărei desăvârșiri. Un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor, Isus Hristos, un singur trup al lui Hristos. Să fim pătrunși de acest adevăr, căci altfel suntem socotiți străini și vrăjmași lui Dumnezeu. Lucrul acesta trebuie să-l știu bine ca să nu mă rătăcesc. Noi trebuie să fim mijlocitori pentru oameni, dar numai prin Domnul Isus, mijlocitorul. În cer nu sunt alți mijlocitori decât unul singur, Hristos, pentru că El și-a dat viața ca preț de răscumpărare. Fără prea multe comentarii, fără prea multe vorbe, să primim acest adevăr simplu. Este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Său ca hrană și lumină pentru toate treptele vieții și nu ca să facem filozofie cu El. Cuvântul lui Dumnezeu este simplu pentru cei cu inima simplă și este complicat pentru cei cu inima complicată, pentru înțelepții și pricepuții lumii. Dacă este scris un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos, de ce nu primim, prin credință, cuvântul așa cum este scris? De ce îl complicăm primind învățătura oamenilor că sunt mulți mijlocitori? Nu sunt mai mulți mijlocitori, nici îngerii, nici sfinții, nici mama pământească a Domnului Iisus. Da, numai un singur mijlocitor ne-a dat Dumnezeu, pe Fiul Său, Iisus Hristos, care a fost mai întâi mântuitor prin jertfa de pe cruce. Iată adevărul unic în această privință și în toate celelalte privințe. Nu sunt două adevăruri pentru o problemă. Lucrul acesta să-l știm bine, ca să nu ne rătăcim. De fapt, Domnul Isus este între noi și Dumnezeu, nu numai mijlocitor, ci și un mijloc pentru ca să ajungem la unitate cu Dumnezeu. El este totul pentru noi, în El avem totul de plin, Dumnezeu l-a făcut pentru noi totul. Să privim la Domnul Isus în toate privințele și vom primi lumină și putere ca să trăim adevărată viață de credință, de ascultare și de dragoste față de Dumnezeu. În el este întreaga dumnezeire, toate comorile înțelepciunii și ale științei. Crezi tu aceasta? Dacă crezi, atunci ai curajul și apropie-te de Domnul Isus, care mijlocește pentru tine, pentru păcatele tale înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Nu mai ai nevoie de nimeni, mergi direct la Domnul Isus, spune-i lui tot ce te apasă și vei fi ușurat." Ascultă și primește îndemnurile și sfaturile tuturor oamenilor care te îndreaptă spre marele mijlocitor și respinge pe toți aceia care te învață să te duci la alți mijlocitori. Oricine și orice s-ar pune între tine și Domnul Isus Hristos îți răpește lumina directă și viața directă care vine de la el, soarele vieții și al neprihănirii. Frumos zicea un învățător al bisericii Nicolae Cabasila numai Mântuitorul este singurul nostru mijlocitor și izvor de sfințire. El este în același timp și preot și jertfă și altar. Un alt gând adevărat citim la un scritor apusean, Birnbeck. Religia este o treabă care îl privește pe fiecare om și divinitatea. Cu ce drept vă așezați între Dumnezeul meu și mine? Nu dau nimănui procură întemeiată pe contractul social decât pentru lucrurile pe care nu le pot face eu însumi. Este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Numele Iisus înseamnă Dumnezeu mântuitor sau mântuirea lui Dumnezeu. Toți oamenii fără excepție au nevoie de mântuire pentru că meritau moartea veșnică, dar Dumnezeu a trimis în lume un mântuitor. Prin el orice om păcătos poate fi iertat, fericit, chiar de acum și pentru veșnicie. Întemeietorii multor religii au predicat binele și au formulat reguli înțelepte, dar n-au fost în stare să-i mântuiască pe oameni de greutatea păcatelor lor. Domnul Isus nu ne învață cum putem fi mântuiți. El însuși ne mântuiește de păcat, de judecată, pe toți aceia care cred în El și se pocăiesc. Venind din dragoste pentru făptura sa, suferind pe pământ, El cel sfânt și curat s-a luptat cu urmările neascultării omului. Dar această milă, oricât ar fi fost de mare, nu putea să facă să dispară cauza nenorocirilor noastre. Iată pentru ce, mergând mai departe în lucrarea dragostei sale, Domnul Isus a purtat chiar păcatele noastre, nu numai consecințele lor, astfel că cine crede în jerfa lui, capătă prin credință iertarea deplină de orice păcat făptuit înaintea lui Dumnezeu, împreună cu viața și dreptul de copil al lui Dumnezeu. Nu de o religie are nevoie omul, ci de un mântuitor viu. Și încă un lucru, omul nu poate fi mântuit prin faptele și eforturile lui. Efeseni 2, 8 și 9 Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Să îndrăznim la Dumnezeu prin Domnul Isus, mijlocitorul nostru, și toate stările noastre grele se vor ușura. Domnul Isus a luat chip de om tocmai ca să ne înțeleagă mai desăvârșit și să ne vină în ajutor în vremea de nevoie. slavă ție Dumnezeule cel unul singur! Slavă-ți-e Doamne Iisus, mijlocitorul cel unul singur, pentru că prin harul tău cel veșnic mi te-ai descoperit și mie. Îți mulțumesc, fii binecuvântat acum și în vecii vecilor. Amin.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 Priviți-vă, din vă priviți somn, priviți priviți-vă, priviți-vă, priviți-vă, priviți-vă, și vă Hristos vă priviți-vă, priviți-vă, priviți-vă, Hristos, se aproape ca să vie. Hristos, Hristos, Hristos, se aproape ca să vină. Treziți-vă, acum Hristos, Hristos, Hristos, de orice poveri și juc Hristos e aproape ca să vie. De orice poveri Hristos e aproape ca se Hristos! Hristos! se te ca să vă nu stați nepăsători, Făgăduinţa nu-n fervirie, Priviţi-se crapai zilei sfinte zori, Hristos te ca să Privit se capăi zilei, zilei, zilei, Hristos ne aproape ca zilei, vie. Hristos zilei, zilei, se aproate ca să vi. zilei, zilei, din umbre în alba Pășiți pe la adevărul lui Fagan, Hristos se aproape ca să fie. Pășiți pe la lui făgat. Hristos se aproape ca să fie. Hristos.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 o candele apri se prega ti. Christos se apropeca ca vi. Christos, Christos, Cristo se aprovechará de mí.